Страшенно солодкий смуток. Його ясна вельможність, великий герцог, оспріє, бажає лише найкращих відносин. Джизаль міг хіба що сидіти і усміхатися, так само, як сидів і усміхався весь цей нескінченний день. Від цього йому боліли лице і зад. Посол спокійно продовжував молоти язиком, театрально розмахуючи руками. Раз у раз він загачував ріку деревеню, щоб його тлумач передавав сказані банальності спільною мовою. Міг би і не завдавати собі клопоту. Видатне місто Оспрія завжди вважало за честь бути одним із найближчих друзів вашого блискучого батька, короля Гуслава. А тепер бажає лише одного – продовження дружніх стосунків з урядом і народом Союзу. Джизаль увесь цей довгий ранок, просидів з усмішкою на своєму кріслі в самоцвітах, що стояло на високому мармуровому помості, поки до нього йшли з улесливими поклонами посли з усього світу. Він сидів, а тим часом сонце підіймалося в небі і немилосердно лилось величезні вікна, поблискуючи на золоченій ліпнині, що прикрашала кожен дюйм стін стелі, спалахуючи на великих дзеркалах, срібних підсвічниках, розкішних вазах і викрешуючи барвистий вогонь зі скляних намистинок, що дзенькали на трьох велетенських люстрах. Великий герцог знову бажає висловити братній жаль у зв'язку з незначним інцидентом, який мав місце минулої весни, і запевняє вас, що такого більше ніколи не повториться за умови, що вояки Веспорта триматимуться по свій бік кордону. Увесь той нескінчений день від обіду до вечора Джизаль сидів, ніяково щулячись, тим часом як зала невпинно нагрівалась, а представники видатних лідерів світу заходили туди з поклонами і виходили з розшаркуваннями, виголошуючи однакові прісні вітання десятком різних мов. Поки Джизаль сидів, сонце зайшло, довкола запалили, поставили сотні свічок, і тепер вони мерехтіли йому в дзеркалах, потемнілих вікнах і ретельно начищеному паркеті. Він сидів, усміхався і приймав похвали від людей, про чиї країни навіть не чув до цього нескінченного дня. Також його ясна сподівається, і вірить, що ворожнеча між вашою видатною країною і Грукульською імперією невдовзі зможе закінчитись, і що у Крузі Морів знову зможе розпочатися вільна торгівля. І посол, і тлумач несподівано зробили гречну паузу на якусь мить, і Джезаль зумів з заговорити. «Ми маємо подібні сподівання. Прошу передати великому герцогу нашу подяку за чудовий дарунок». Тим часом двоє лакеїв поставили величезну скриню на бік і доклали до її решти крикливого непотребу, який Джизаль дістав того дня. У залі знову затеревані лиштерійською. Його ясновільможність бажає передати вашій королівській величності щирі вітання з майбутнім шлюбом із принцесою Терез, перлиною Таліна і, безумовно, найбільшою красуною з живих в усьому земному колі». Джезаль зміг хіба що втримати на обличчі натягнуту усмішку. Цього дня він уже стільки разів чув про цей шлюб як про щось однозначне, що втратив охоту виправляти тих, хто так помилявся. І навіть більше – мало не почав уважати себе за зарученого. Йому хотілося лише одного – «Хай з заудієнціями нарешті закінчать, і щоб він міг викроїти якусь мить і зануритись у спокій». «Також його ясновельможність наказала нам побажати вашій королівській величності тривалого і щасливого правління», – роз'яснив тлумач. «І численних спадкоємців, хай ваш рід продовжується, не втрачаючи слави». Джизалю усміхнувся на один зуб ширше і нахилив голову. «Бажаю вам гарного вечора». Оспрійський посол уклонився, театрально змахнувши рукою, і зірвав з голови свого величезного капелюха, на якому завзято засмикалися барвисті пір'їни. Відтак посол подрібушив назад по блискучій підлозі, так і не розігнувшись. Він якимсь робом вибрався в коридор, не беркицнувшись на спину, і за ним плавно зачинилися великі двері, оздоблені сухозліткою. Джизаль зірвав із голови корону і її на подушку біля трону, а тоді однією рукою потер сліди, що залишилися на спітнілій шкірі його голови, другою розтягнувши на собі вишитий комерець. Ніщо не допомагало. Він усе одно відчував запаморочення, слабкість і гнітючий жар. Ліворуч від Джизаля вже підлизувався хов. Це був останній із послів вашої величності. Завтрашній день буде присвячено дворянству Міддерланду. Йому не терпиться засвідчити свою повагу. Не сумніваюся, повага буде купа, а допомога обмель. Хов здобувся на задушливо фальшивий смішок. Ха-ха, вони прагнули аудієнці від світанку, а нам не хотілося б їх образити. Та щоб його! процідив Дз'язаль, підскочив і затрусив ногами в марній спробі відірвати штани від спітнілого заду. Він стягнув через голову свій багряний пояс і пошбуров його геть. Різко розкрив позолочений сюртук і спробував його зірвати, і врешті-решт заплутався рукою в манжеті, і був змушений вивернути цю кляту одежину, щоб нарешті її позбутися. Щоб його! Джезаль позбурив сюртук на мармуровий поміст і вже майже був готовий роздерти його ногами на клапті. А тоді отямився. Хов сторожко відступив на крок і супився так, ніби довідався, що в його чудовому новому особняку царює жахливий гниль. Різноманітні слуги і пажи, і лицарі... Як Герольди, так і лицарі тіла, всі як один пильно вдивлялися вперед, старана наслідуючі статуї. У темному кутку зали стояв Баяз. Його очі приховувала пітьма, зате лице відзначалося кам'яною похмурістю. Джезаль зашарівся, наче хуліганістий школяр, якого змусили відповідати за свої вчинки, і притулив одну руку до очей. «Страшенно виснажливий день!» Він збіг зі сходів по мосту і вийшов із зали для аудієнцій з опущеною головою. В коридорі його переслідувало ревіння запізнілих і трохи фальшивих фанфар, а також, на жаль, перший споміж маєв. «Це було негарно», – зауважив боясь. «Гніваючись рідко, людина викликає страх. Гніваючись часто, стає смішною». «Перепрошую», – буркнув Джезаль крізь з зуби. «Корона – це великий тягар». «І великий тягар, і велика честь. Здається, ми вже мало розмову про твоє прагнення бути її гідним». Мах багатозначно помовчав. Можливо, тобі варто було б прагнути завзятіше. Джезаль Потер зболіли скроні. Мені просто треба трохи побути самому. Та й все, одну секунду. Та скільки завгодно, однак уранці вашої величності на нас чекатимуть справи, такі від яких неможливо ухилитися. Дворянство Міддерланду не може дочекатися можливості тебе привітати. До зустрічі на світанку. Тоді ти, я певен, будеш сповнений сил і завзяття. Так, так, кивнув через плече Джезаль. «Сповнений!» Він у невеличкий дворик із трьох боків оточений тіністою колонадою і застиг посеред прохолодного вечора. Стрипенувся, замружив очі, закинув голову назад і протяжно, наквапливо вдихнув. Одна хвилина на самоті. Джезаль замислився, чи це не вперше він опинився на самоті від того дня безуму в осередку лордів, якщо не брати до уваги часів, коли мочився чи спав. Він потерпів, а може одержав зиск від колосальної помилки. Чомусь усі прийняли його за короля, хоча цілком очевидно, що він самозакоханий і тому ще ідіот, який, певно, ніколи в житті не думав більш, ніж на один день наперед. Щоразу, коли хтось називав його вашу величність, він почувався дедалі більшим шахраєм, і його ніяковий подив через те, що його не викрили, щомити посилювався. Джизаль побрів бездоганним меріжком і протяжно зітхнув, жаліючи самого себе. Зітхання застрягло в горлі. Біля дверей напроти стояв лицар тіла. Він так напружено виструнчився, що Джезаль досі його не помічав. Він лайнувся собі під носа. Хіба його не можна залишити самого бодай на п'ять хвилин? Підійшовши ближче, Джезаль спохмурнів. Цей чоловік чомусь видавався йому знайомим. Здоровезний хлопака з поголеною головою і явно закороткою шиєю. «Бремердан Горст! Ваша величність? — озвався Горст. Його обладунки загриміли від ударом язистим кулаком по відполірованому нагруднику. «Ради вас бачити!» Він не сподобався Джазалові з першого погляду. А коли це без шиї чудовисько від духу пелило на фехтувальній арені, його думка про нього не стала кращою. І байдуже переміг зрештою Джезаль Зате тепер усе, що скидалося на знайоме обличчя, діяло на нього як склянка води в пустелі. Джизаль навіть усвідомив, що простягнув долоню і тисне важку руку чолов'яги так, ніби вони давні друзі. Довелося змусити себе її відпустити. Ваша величність робить мені за велику честь. Прошу, не треба мене так звати. Як ви опинилися при дворі? Я гадав, що ви служите у гвардії лорда Брока. Те призначення мені не підходило. Відповів дивовижно високим тонким голосом Горст. Кілька місяців тому мені потолонило знайти місце серед лицарів тіла вашого... Він зупинився. Джезалові блиснула одна думка. Він озирнувся через плече, та поблизу не виявилося більше нікого. У саду було спокійно, як і на цвинтарі, а у його затінених аркадах тихо, як у криптах. «Бремере, можна я буду звати вас Бремером?» «Гадаю, мій король може звати мене, як забажає». «Хотів би знати, можна попросити вас про послугу?» Горст кліпнув. «Ви тільки попросіть, ваші величність. Почувши, як відчинилися двері, Джизаль розвернувся. Горст стиха, задзвенівши обладунками, відійшов до колонади. За ним безшумно пройшла постать у плащій капторі. Коли вона скинула з голови каптор, і промінчик світла з вікна вгорі просли по нижній частині її обличчя, Джизаль відчув давній захват. Йому було видно яскравий вигін її щуки, один бік її рота, обриси однієї ніздрі і близькі її очей в тіні. І на цьому все. «Дякую, горсте», – сказав Джизаль. «Може до нас залишити?» Вздорован гупнув колоком собі у груди і, позадкувавши крізь арковий вхід, зачинив за собою двері. Вони, звісно, вже не вперше зустрічалися потай, але тепер обставини були інакші. Джизаль замислився, як це для них закінчиться. Поцілунками і тихою розмовою, чи просто закінчиться. Початок обіцяв дуже небагато. «Ваша королівська величність, Знищивною іронією проказала Арді. «Яка колосальна честь! Мені гепнутися до лілиць чи зробити реверанс?» Хай які жорсткі були її слова, від голосу Арді Джезалеві все одно запирало дух. «Зробити реверанс?» – вимовив він. «А ти це взагалі вмієш?» «Якщо чесно, ні. Мене не готували до пристойного товариства, а тепер відсутність цієї підготовки мене просто губить». Арді вийшла вперед, насуплено дивлячись на потемнілий сад. Дівчам я під час найбільшого розгулу фантазії мріяла про те, як мене запросять до палацу погостювати в самого короля. Ми їстимемо витончені тістечка, питимемо витончене вино, вестимемо витончену розмову про важливе до глибокої ночі. Арді притиснула руки до грудей і замахала віями. Дякую, що справдили жалюгідні мрії однієї безталанної бідосі, хай навіть зовсім ненадовго. Інші жебраки ні за що мені не повірять, коли я їм розкажу. Ми всі неабияк шоковані тим, що сталося. О, це справді так, ваша величність. Джизаль здригнувся. Не зви мене так, тільки не ти. А як мені вас називати? На ім'я. Тобто Джизалем, як і раніше. Будь ласка. Якщо так треба, Джизаля, ти обіцяв мені. Обіцяв, що не підведеш. Я знаю. Я й хотів дотримати обіцянки, але річ у тім, що... Він, як завжди, заплутався у словах і байдуже король він чи ні, а тоді вони полилися з його вуст дурноватим потоком. Я не можу одружитися з тобою. Неодмінно одружився, бо якби й не... Джезаль підняв руки і безпорадно опустив їх. Якби не сталося все це. Проте це сталося, і я нічого не можу вдіяти. Я не можу з тобою одружитися. Звісно, не можеш. Дівочі вуста болісно скривилися. Обіцянки – це для дітей. Навіть раніше я думала, що це не надто ймовірно. Навіть тоді, коли найменше зважала на реальність. Тепер же ця ідея здається просто смішною. Король і селянка. Абсурд. Навіть найбанальніша книжка казок ніколи про таке не заікнулася б. Це не конче має означати, що ми більше не побачимося. Жизаль невпевнено підступив до неї. Звичайно ж, усе буде інакше. Та ми все одно можемо знаходити час. Він простягнув руку. Повільно, незграбно. Час, щоб бути разом. Лагідно торкнувся обличчя Арді і відчув той самий винуватий захват, що й завжди. «У нас можуть бути такі самі стосунки, як і раніше. Не хвилюйся, про все подбають!» Арді поглянула йому в очі. «Отже, ти хотів би, щоб я була твоєю хвойдею?» Він відсмикнув руку. «Ні, звісно ні. Я хочу сказати, хотів би, щоб ти була...» І що він хотів сказати? Джизаль ідушно шукав кращого слова. «Моєю коханою?» «А, розумію. А коли ти одружишся, ким тоді буду я? Яким словом, на твою думку, мене б могла називати твоя королева?» Джизалько ковтнув і опустив погляд на своє взуття. «Хвойда, це завжди Хвойда. Хай як її називати? Від неї легко втомитись, а замінити її ще легше. А коли ти втомишся від мене і знайдеш собі інших коханок, як тоді зватимуть мене вони?» Арді злопирхнула. Я мерзота, і знаю про це. А ти, напевно, ще гіршою думкою про мене, ніж я сама. Я в цьому не винен. Джезаль відчув, що йому на очі навернулися сльози. Від болю чи від полегшення важко сказати. Може, від гіркого поєднання одного з іншим. Я в цьому не винен. Звісно, не винен. Я тебе не звинувачую. Я звинувачую себе. Колись я вважала себе безталанною, та мій брат мав рацію. Я погано вмію обирати. Арді поглянула на нього з таким самим осудом у темних очах, як і під час їхньої першої зустрічі. Я могла б відшукати хорошого чоловіка та обрала тебе. Треба було думати краще. Вона простягнула руку вгору і торкнулася його обличчя. великим пальцем стерла з його щоки сльозу. Так само, як тоді, коли вони розлучилися раніше в парку під дощем. Але тоді існувала надія, що вони зустрінуться знову. Тепер же її не було. Гарді зітхнула, опустила руку і набурмосено вдивилася в сад. Джизаль кліпнув. Невже це справді все? Йому куртіло принаймні сказати щось ніжне наостанок, хотілося якогось гірко-солодкого прощання, та в голові було порожнє. Якими словами можна було змінити цю ситуацію? Між ними все скінчено, а подальші розмови лише сипали б їм сильно рани. Були б марними. Він зцепив зуби, і витер останні смуги вологи на обличчя. Арді має рацію. Король і селянка. Що може бути смішнішим? «Горсте!» – різко гукнув він. Двері заріпіли, відчинились, і з тіні вийшов м'язистий гвардієць, скромно похиливши голову. «Можете відвести даму додому?» Він кивнув і відійшов від темної арки. Арді розвернулася і пішла до неї, надягнувши каптор, і Джизаль провів її поглядом. Замислився, чи не спиниться вона на порозі, чи не озирнеться, чи не зустрінуться їхні погляди, чи не побудуть вони востаннє разом. Йому востаннє запре дух, востаннє заболить серце. Однак вона не озирнулася. Пройшла крізь арку і зникла, не спинившись ані на мить. За нею зник горст, тоді як Джизаль зостався в залитому місяцем саду. Сам.